Другого ранку, як на світ благословилося, рушив я в екскурс своїми володіннями. Та й дрижаки, які хапав цілу ніч, змушували думати про вогонь. Сокрушена бурею яворина послужила мені за мостик. За кілька ступнів від річища громадився ліс, що стрів мене похмурою війлістю. Дихання спирав пласт гнилого листя, що аж гойдався під ногами. Дерева стояли в такій близькості одне до одного, що за десяток метрів не було просвітку. А ще підпирали їх полеглі брати, сохлі чи порушені вітром, оплітали ліани і мотузяча дикого плюща, ядучі шапки омели. Тугі гребені папороти і колючі кущі глушили і той мізерний простір між стовбурами. Солдатським ножем тут собі не поможеш. Я пролазив у шпари, як у живоплід забутого городища, Робив затеси на корі, щоб знати, як вернутися назад. В глибині хащі гусла тиша, якась похмура, аж крижана. Птиці тут майже не озивалися, звірячих слідів не видно, Зате сирія руги повніли тучними жабами і слимаками, а з листяних куч сторожко зорили щурячі вічка. Перелізаючи берелом, я провалювався в трухлявий дір повні червів. Ліс гнітив, туманив очі, плутав думки. Щоб осмілити себе, я гупав палицею об дерево, і ліс здригався хворякувато гугнів, тріщав схиленими сухаринами. І довго ще потому тривожний шерих одлунював у вершках. Добру годину я продирався через хащі, доки не вперся в камінну загороду. Змірявши оком приблизно сорок п'ять градусів, я повернув на полудень, вгадавши керунок за мохом на корі. Ще година ворискання в непролазній химороті, і я вийшов до знайомого потоку. Подався вздовж русла і знову дійшов до прямовисного крем'яного муру. Потік губився в розселені, гейби пропадав під землю. Зате скальна порода тут була ніздрювата крихка і аж і скрилася на сонці. А під нею повно Карічок від дрібних копит. Дикі кози, здогадався я. На гливкій землі тягся рівний топтанець слідів. До лісу ніякого ходу не було. Дика маржина діставалася сюди з крутого безкеття. Наводопіло, розумів я, але нащо звірині товктися під скалистою брилою. Я підійшов ближче, лизнув кристаллистий камінь, і до мене все дійшло. Сіль, от що притягувало локіз. ножем відколов кілька грудок і вже мав у кишенях трофей на спожиток. Виходить, я не сам у цьому пустинному обручі гір, а в тому, що все-таки круглий котлаван, запевнився після того, як протяг ще один 45-градусний прохід на захід, і мене вивело на знакомитий Яворовий місток. Зачароване коло замкнулося. Зачумлений від думок і сумнівів, кинув тіло на ялинове лежбище і замкнув очі. Десь далеко пульсував людський світ, а тут відрубно скнів я мізерне зерня, завіяний лихим вітром у камінну яму закрайних Карпат. Втікаючи від смерти, я впав у смертний склеп, де якусь часину, може, ще проживу черв'яком, поки сам не стану черв'якам поживий. І що ліпшого я добув? У всьому лісі нігде не звучала сокира, нога людська не топтала тут тріасту, Бо кому сюди закротить злізти, та й нащо? Сюди можна лише впасти і чудом залишитися живим, як це сталося зі мною, то хіба це не варте подяки? Я став на коліна й помолився. Амінь! завершив я, і постановив собі вручити подальшу долю в ті руки, що привели мене сюди. Бо що інше лишалося мені робити?